Bueno, moi boas tardes, señoras e señores, aquí, desde Galegos Novais, en Radio Boi. Seixan vostedes benvidos a este programa, penúltimo programa da tempada, eh, 21-22. Eh, vamos con estes enderezos que temos por aquí que é, como xa lhes dixen, Radio San Boino y 39.4 de FM. E tamén temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com E o equipo que se compone que de Galegos Novais hoxe temos ali nas vías de son a Fernando, moi boa tardes Fernando, E aí que o meu carón, como cada xoves, Xulio Coixil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos aintes. Benvidos un día máis a este Galegos Novais. E este que fala, pois, Armando Fernández. E, eh, Xulio, normalmente temos o costume de encetar un pouquinho, pois, adubiar con algo de música. Uh -huh. Que xa Fernando por ele non está preparado. Así que, dai o play. Bueno, baixamos este carbeliño, este agasallo de Nadal, para irnos concretamente a cidade do Santísimo Sacramento, a cidade da brixen dos ollos grandes, a cidade amurallada, en fin, podemos poñer moitos nomes, pero vamos a falar con un gran guía, eh? uh -huh. que eu conheci parte de lugo, gracias a súa man, que, no, que tuve con él el placer, eh, no verán, eh, de estar con él. Así que vamos de ellas, buenas tardes. Aguido Alba de Esparga, eh, guía oficial de Galicia. Vale. Muy buenas tardes, Aguido. Buenas tardes, Guido. amigos. Buenas sí. tardes, <risa> bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, estar con nosotros, Guido. Mm, Moitas grazas a vos por por convidarme como a sempre. Xaban un par de anos de amizade de charlas radiofónicas que mm -hmm. sempre son especiais para min. Neste caso aproveitamos a ocasión, se viche que saudándote con, con, con, con unha cantiga de Nadal de Berrogueto para poder saudarte, e o as festas que as festas que se achecan, no? Do nada. Ho, pois pues, moitísimas grazas porque encima de Berrogueto foi e Un dos meus grupos favoritos eh sí. sendo un rapaz porque eu tiña pues, 12, 13, 14 anos cando Berrogueto estaba aí a tope, eh recuerdo incluso o concerto que fixeran eh na Mosqueira cando estábamos reclamando a Muralla Patrimonio da Humanidade, sí, eh, eh <risas> e aparte que bueno, Aguadi Galego en particular teño yo un aprezo moi especial, Ainda vin este San Froilán en Lugo, estivemos falando, é, é unha persoa maravillosa. Sí, desde logo, sí. Bueno, aparte de eso felicitarte a darchos nosos parabéns por ese traballo de tutor, tutor de grau en turismo na UNED de Lugo, non? Que vai vento en popa, segon teño entendido. Sí, a verdade, moitas grazas, moitas grazas, amigos. A verdade é que sí que estou entusiasmado co da UNED, porque realmente sí que é un complemento que me apoia moitísimo a nivel profesional... E que ademais eh, como dicilo eh, dame unha perspectiva engadida ao meu traballo de guía, pois que, que é moi interesante, no aparte que me vincula pois a persoas moi valiosas e moi importantes, no de, tanto do sector turístico como como do coñecemento en xeral, así que a verdade moi moi feliz e agradecido a uned. Si sí, si, sí. ademais diso eh si mal non lembro eh, fiche que viaxes fora para recoller coñecementos, non? Pois si, sí, a verdade é que sí porque xa sabedes que aínda que son un apaixonado do turismo de proximidade e ademais traballo como guía, pois pues, o 95% do tempo na provincia de Lugo e outro 5% no resto de Galicia uh -huh. eh, pero igualmente mm, son un viaxeiro empedernido eh, encantame viaxar eh, sobre todo a nivel profesional pois tamén é importante refrescar a cabeza un pouco, uh -huh. coller ideas eh, e oxigenarse por suposto, uh -huh. no? que viaxar sempre e oxigenarse sí. entón levaba un ano e medio sen sair de, de Galiza e eh, O mes pasado estiven en Suiza Por primeira vez na miña vida Esta semana que acaba de rematar eh, Bueno, rematou para min martes A viaxe eh, Pero estiven, esos sete ou oito días en Sicilia Que a verdade, menuda maravilla De, de lugar, no? De, de illa mediterránea Chea de historia, chea de, de patrimonio De gastronomía De tantas cousas, no? Eh, esas cidades que te diches? qual foi a sí. que máis ximpatou que máis eh, que te quedaste xa que luís dí, pero isto existe aquí? Sí, pois a verdade é que Siracusa eh, eu xa escoitara falar moito de Siracusa pero bueno eh, profundicei antes de viaxar ali e sobre todo estando ali, encantoume porque é unha cidade que acumula moitos milenios de historia, uh -huh. eh, as curiosidades bueno, empezando pola, polo nacemento de Arquímedes e... Eh, eh, O grego, o, grego, o grego Arquímedes, porque daquelas, cando él vivía, uh -huh. eh, era a Magna Grecia. Sicilia formaba parte da Magna Grecia, non? E ali, máis alá da historia, pois tamén unhas paisaxes espectaculares, un solpor, que colguei un vídeo eh, estando ali do solpor, maravilloso. Sí. E tamén unha gastronomía moi, moi, moi boa. Uh -huh. De todos os xeitos, eh, Palermo e Catania, que estiven ali tamén, Pues gustáronme moitísimo ¿Sí? e, e agardo voltar a Sicilia porque hai moitas localidades a visitar ¿Sí? e moitos espazos naturais bueno, ¿Sí? inmenso porque <risas> como ben dicimos decimos eh, seches fora pero Lugo ten moito moitos recunches que ainda indavoxe non coñecemos eh? ¿Sí? sí, algún si <risas> sí, sí, a verdade é que bueno xa sabedes no que levo estes 2 anos e pico ya como como autónomo, pero bueno, muchos años más trabajando no turismo. Eh, a verdad que entusiasmante todo porque eh, como cómo decirlo, no para de medrar a bola, ¿no? Eh, decir uh -huh. desde que empecé a guiar que para mí fue algo que surgió de xeito espontáneo, ¿no? Que yo nunca planificar ser guía, pero bueno, a vida fue me llevando a, a explotar esa faceta profesional, ¿no? Eh, uh -huh. Que experimenté y ensayo ven y ahora pues cada año hai máis proxectos, máis oportunidades. Bueno, este ano que está rematando, entrei no mundo da artesanía, entrei no mundo da, dos estudos eh dos pintores lucenses, non? No, que eu xa hai, fixera unha experiencia de... no 2019. De eso, de eso quería, estilo, por iniciativa, por iniciativa miña, pero este ano o propio Concello de Lugo eh contratoume para guiar eh, por unha mostra de arte a portas abertas, uh -huh. eh de pintores lucenses, no, e indo uh -huh. a ver os seus estudos, e bueno, é, é, algo tamén, é algo que tamén é tamén coñecemos tamén pola pola túa páxina ou polo, polo teu Facebook, a, esas cousas que, que axudas a a coñecer que teñen moito que ver cos co, grafitis, coas pintadas nas, sí? na, co, coas pinturas na sí, sí, sí. de feito, nas mira, eh, a, a, aí xa estamos mezclando dous temas que que estamos falando, que son a uned e a arte urbana. Agora El... vos conto porque xusto hoxe Eh, vais a ir unha cousa na rede relacionada con isto, uh -huh. pero bueno, antes diso dicir que sí, efectivamente é o arte urbana, é algo que, que sempre me encantou eh, no momento en que me fixen autónomo apostei moi claramente por ela eh, alegro me moito porque como dicilo, creo que é importante sumar neste momento tan histórico para Lugo, con tantos artistas urbanos con uh -huh. tantos grafiteiros triunfando a nivel mundial eso, porque eso, Diego sí. Anido Eh, gañou o premio mellor mural do mes de agosto no mundo, no? Eh, pola plataforma Street Art Cities eh, foi campeón de España este ano unha maravilla, e xusto onte se si vos fixades no Facebook ou nas redes da UNED de Lugo veredes que se anunciou un encontro de arte urbana lucense saímos ali Aurelia Balseiro a directora do Museo Provincial de Lugo Yo E33 Diego Anido que Diego As eh, Eu Saímos aí os catro porque estivemos... Eh, bueno, fixemos un encontro uh -huh. do que hoxe saberedes máis. Non podo adiantar non máis. <risa> claro. <risa> bueno, por, por eso, eso mencionaba, mencionaba precisamente <risa> por eso que ese, ese traballo urbano. Por eso que Galicia, Eneiga, eh. Garuleira, é todo o que vai elí que voltar outra vez. <risa> pois pues si sí. Sabes onde estiven? Hai pouco, Armando. Donde? Donde? Estiven na Fonsagrada. Ostra, contento de que vaya por ali, ¿no? que foi ches a foliada. Foi unha foliada que foi, bueno, <risas> increíble. Eh, mira, bueno, primeiro ¿no? que había unha cantidade de xente tremenda. Foi días sí, antes sí. dous días antes de irme a Sicilia, foi. Un, oh, eh, un concerto de Xavier Díaz e Asaudpeira de Calitres. Ese logo, bueno, un ambientazo en todos os bares. Uh -huh. eh, había moita xente Coñecida, de feito a topeime con Belén Talles, uh -huh. a, a que foi cantante De Luarna Lubre sí. E logo o, o, o momento culmen do día Foi que fomos comer unha pizza Que xa que viches armando ah, sí. unha pizza aí a, O atallo <risas> O a, sí, atallo, xa sí, vixe sí, sí, con camaño Como como? Okay, estive chescoitando a Camaña Meixeiras, non? Esa, Exactamente, se a Amaia sí. Meixeiras, <risas> sí. que eu xa, coñe, xa coñecía, bueno, por suposto por todo o seu traballo, pero tamén eh, bueno, porque como son amigo eu de, de Carlos Núñez, pois pues siña sí. moitas referencias dela de e tal, ela xa me coñecía a min tamén. <risas> eh, bueno, foi maravilloso estar ali comendo a pizza e que aparecera ela a, a tocar o violín, eh, bueno, <risas> porque, porque no eh, as pisas Esas pistas que, que comedes ali, o rapaz que fai, que está con súa nais, seu irmán, pois aprendeu en Alemania. Sí, sí, sí, sí, sí algo, algo me contaron ali, sí. que aprenderon fora, sí. que levaron os conhecimentos a Fonsagrada, e a sí, verdade é sí, sí, que, sí. moi ben. Moi ben, é, é, é unha beleza. Sí, a verdade é que sí. Agora temos que traer a Xulio eh, para para Lugo e Fonsagrada, a ver cando nos sentamos os tres, ¿verdad? Sí, o Gallao. Tillo que le valo. O Gallao, Gallao teñamos. A ver si esta podremia Esto. desaparece, nos no dan máis <risas> permiso, somos capaces de, claro. de chegarnos con máis temer. Estiveches estive en Galicia este verán, Xulio. Sí, estiven aí unha semaninha con meu irmán e despois tamén fun ao Kultur Gales outro día a, a fin de semana. Eh, pero Ajá. Son viaxes relámpagos, non? Os que suelo facer porque porque tampouco estou moi con... Non sabes? Te, sí, un, un poquinho de medo aparte de que eu sou sí. unha persoa de risco porque foi un operado de cancro entón, lóxicamente sí, sí. pues, ah, sí, sí. vai con un poquinho de xeito sentidinho, como dicimos eh, no, ¿no? eu tamén claro. sou que... persoa de risco e entón pero procuro de cumplir as medidas que nos manda a Santa Sanidade <risa> claro, no, medo, no, eu tamén eu tamén pues... mira, en ese senso sí que me sorprendeu sabes, que por exemplo en Sicilia que vin un comportamento parecido aquí a Galicia en canto a medidas de seguridade, uh -huh. pero cando estiven en Suiza pareceu-me moito máis leve, sabes, como sí. que ali levan menos a máscara que, sí. que aquí, chamou-me atención, a verdade, pero sí. pero ah. bueno, cada cada país uh -huh. decidirá, non sei. Claro. Bueno, <risa> casi que eu continuamos dicindo mesmo, sentidiño para que todo eh, vaya máis me, me, ou menos ben. Totalmente, sí, sí. totalmente. ¿Sabes? Eh, por certo, mira, aproveito aproveito este, esta ocasión para dar vosas grazas eh, por todo o apoio que me dá de sempre, porque realmente vos estivetes aí justo cando empecéis de autónomo, que é un momento clave, no, no momento sí. en que un decide sí. independizarse profesionalmente. Uh -huh. eh, eh, para mí, falar como falamos, no cada equis tempo, pois é como, moi, non sei, moi especial ir vendo como van sucedendo as cousas xuntos pues, e, no, e, bueno, gracias nos, por ese traballo que facer, Nos alegramonos eh, moito e agra, o agradecemento é moito porque, en sí. realidade o que estamos a facer é dar a coñecer cousas interesantes do noso país é dicir, Galicia ten un grande guía na, na, en Lugo que se chama Guido Álvarez Pargas Por certo, eh, quería dicirche que o noso programa, gracias a Deus ou non sei, a, a, sí. a, a unha a unha tema especial segura que eh, eh, Parece ser que, fixemos unha estadística de todas as persoas que entrevistamos este ano pasado, sí. eh, pa, Pois un, un porcentaxe bastante grande, casi, casi chegas aos 70%, todas as persoas que entrevistamos despois teñen algún éxito ou algún premio. Eh, digo, xo, por exemplo, por, por a Camaño, eh, a Meixeiras, non? Despois de entrevistarlas, eh, recibiron dous premios. Sí, Claro, claro. Vale. Sí, sí, sí, sí, No, eu xa me dedicato, que xa sabedes que eu sigo vos sempre e vexo que atinades moito coa xente que aí estaba, aí aí estaba. O que no sé. estaba o asunto, é eh, dicir que que, que que temos esa fixémonos esa estadística, pero porque temos a sorte de entrevistar ou de falar con persoas que despois eh, pois por exemplo, que dicir son vos xa, o sea, sí, antes sí, de que nos entrevistemos claro. xa eran vos. Sí. E sabes que é bonito que nos manteñamos unidos, non? Quero dicir que eh todos los proyectos vayan pues, Aviante, creciendo o sí. tal, pero que sigamos unidos porque... Que nos une? Pois a paixón polo noso uh -huh. e, ademais, pois pola cultura, polo patrimonio, por todo, non? Claro. Bueno, sí, sí, eh, sí. A, encanta, a nos encanta nos precisamente que bueno, que os proxectos e esas memorias e esas uh, cousas que ti presentas á administración e nos arredores pois, pues, sí. vayan tendo éxito e eh, que te vayan facendo caso nessas cousas. Porque ti eh, eh, acompañas todo o teu traballo Con bastante documentación claro. sino, non, non iría adiante todo eso ¿no? claro. Bueno, eu creo que é a clave Sinceramente do meu sí. proxecto Porque eu sei que cando me chaman Porque é curioso que eu as administracións Nunca fun chamar eu a porta Sino que chamanme eles non teño a sorte que tanto o Concello de Lugo Como mm. concellos de toda a provincia A Xunta, a Deputación mm. Que son de colores diversos, políticos Que eso sí. tamén me gusta ¿no? que, que vaya máis alá sí. das ideoloxías, Porque claro. eu nese senso, pois Eu son un profesional Que okay. logo, pues pois, teño a miña opinión Sobre temas da vida mm. Pero no, pero non teño unha etiqueta E gustame, pois, poder Poder colaborar con todos No que se xa positivo para Galicia, por suposto Exacto, claro. non? Mm -hmm. eh, E a verdade que, que moi, moi ben Nese senso, ah, é o que iba a dicir Que eu son consciente de que cando me chaman Tambén teñen en conta Que eu son unha persoa que logo mmm, Promovo, divulgo Comparto Moitas cousas se trato de, uh -huh. de, que non quede, de que non quede a cousa solo na experiencia do momento, okay. senón unha previa e un posto, uh -huh. non? O sea, uh -huh. hai que traballarlo. Sí, bueno, unha posta sí. que non ten por que ser política, senón precisamente cultural e, uh -huh. e, e divulgativa, non? Uh -huh. Claro, sí, uh -huh. sí, a ver, así, eu entendo que as institucións e as administracións son de todos, non? O sea, uh -huh. todos somos... Eh, todos somos a xunta, todos somos o concello, claro. eh, eh, eh hai que defender, eh no. hay que defender a Lugo, a Galicia, sí. a todos os lugares da nosa terra, no, porque claro. Eso, vai moito máis alá das cores, por suposto. Sí. Vale, vale, sí, tá, perfecto, sí. perfecto. Por certo, eu queria te comentar eh, unha cousa. Terás un, un proxecto, ou mellor, de, de publicar ou de facer, non somente un tríptico, senón alguna especie de guía que, que de cinco ou seis páginas, algo así un poquinho máis, máis adiantado para que os oh, visitadores de, de, de, de Lugo teñan máis referencias... Eh, de de, de, de con respecto a, a cidade. Pois pues mira, contovos eh casi, casi vos adiantar a, a cousas que teñen na cabeza, de que sodes un sodes bueno, porque é eh, sí que, que mira, xusto tú, xusto nesta viaxe a Sicilia, vinlle eh, bastante a cabeza ese tema. Sí. Eh, a ver, Conto vos varias cousas. Por sí. un lado, hai algo que xa está aí en marcha, que se publicará, non sei, moi en breve, mm. moi, moi en breve, que é un proxecto que me encargou o Concello de Lugo este ano de diseñar 21 rutas naturais no Concello de Lugo. Isto mm. vais a ir nunha aplicación eh, que mm. a xente poderá utilizar para, para mm. facer as propias rutas, Como pero ves? tamén un pouquinho máis adiante vais a ir en formato papel, que mm. eh, creo que vais a ir un recordo excelente, e eh, eh, agardo que unha oportunidade de que, como ben dixiades, uh -huh. que se xa unha maneira de, de visitar lugo con outros ollos, de abrir caminhos, etc. ¿no? Pero máis sí. al aviso, máis al aviso teño tamén alguna proposta eh, dese de tipo, no en plan de algún tipo de guía. E tamén eu en xeral teño ganas de escribir. no O que pasa que, como ando a tantas cousas, teño que ir vendo... Eh, sí. eh, equilibrando tempos, ¿no? Pero pero sí que a min encanta escribir, encanta me facer fotos, de todo ese material que dicía Julio, pues pois espero y aproveitando para algo máis completo, efectivamente. Pois mira, eu animaría ti que eh, fixeras un artigo para unha revista que temos na Asociación Cultural Rosalía de Castro que se, te, que se chama Lua Nova e eh, un día, pois, que nos fixeras un artigo pois, para a revista Pois, ao mellor ainda estás a tempo porque, non sei casi, casi si te pos pois, quizás ao mellor ainda estás a tempo xa veremos a vir a, a, Exactamente. Claro, final, para, cando, para cando sería Hasta final de mes ainda estamos a tempo Claro, claro, claro, claro. Uh -huh. Bueno, pois pues, a ver, porque xusto ahora o que queda de decembro sí que programei bastantes actividades, aproveitando uh -huh. Nadal, uh -huh. eh, toda a xente que ven a Lugo a pasar as festas sí, e tal, enton, saquei bastantes actividades e tenido algún compromiso ahí de escribir en los medios que colaboro, sí. pero ya sabéis que a mí me encanta sí. colaborar en todo, así que se, se sacó tiempo, eh, estamos a tiempo, pues encantadísimo, agradecido. Sí, sería, sería un placer poder contar poder, con tu colaboración. Poder verte grande. plasmado ahí en la nuestra revista. Sí, hombre, sí. Ah, pues para mí sería de verdad de un, un orgullo, porque eso... Tenho vos un aprezo moi moi grande os dous, eh, de verdade que foi moi moi nos, emotivo para min. Nós tamén o temos, de verdade mm, que, que sí, sentimos moi moi, moi, moi Que foi un notem. placer enorme, que lástima que que que esta a radio danos tempo cativo para poder Quedanme alguns preguntar máis para para facerche porque eh, non sei, a mellor algún proxecto máis que que tiñas aí en mente, pero mm, o que si sí queremos é desexarche unhas felices festas e un ani novo mm, ventureiro. Eh, hasta outra ocasión, no, a mellor ainda teremos tempo de de, de facelo a micropechado, pero si sí. lido un prazer enorme sí. terte hoxe na nosa emisión. No, po, moitas grazas aos amigos. Dais. Moitas grazas a vos amigos e desexando volver a ver a ver vos escoitarvos pronto. De acordo. Un aperta grande. Un aperta. Tala lo vida. Chao. Porque aquí no hai chuva. Ni moño porque aquí no Porque se si Jesus vive ou dorme, E eh podemos despertar, E eh podemos despertar.